Над південним Уралом із нашим літаком сталася карколомна пригода. Потім нам пояснювали, що ми потрапили в повітряну яму. Літак завалився на бік і почав падати, мов камінь. Салон літака миттю перетворився на театру, якому трагічне переплилося з комічним. З нами справді летіли актори з Ленінграда, і один із них ураз захворів на ведмежу хворобу. Від нього смерділо, мову спекотну погоду від неохайного нужника». Поет-сатирик Кругляк знепритомнів. Моїм сусідом був Федір Маківчук, редактор «Перцю», на той час найпопулярнішого журналу в Україні. Вживши нецензурне слово, якому в літературній мові відповідає кінець, він заплющив очі й стоячно, нерухомо почав чекати кінця. Мабуть, зайве запевняти, що кінець не настав, інакше не було б цієї розповіді. Літак якось знову став на крило і поплив у Синяві небес до цілинограда. Упродовж кількох наступних років я картав себе за товстошкірість чому люди відчули небезпеку, а я не відчув її зовсім. Я спокійно спостерігав те, що діялося в салоні. У мені й на мить не ворухнулася думка, що літак справді впаде, і усі, кого я зараз бачу живими, приречені, як і я сам, на трагічну смерть і, мабуть, почав би думати про себе як про неповноцінну людину, якби не поведінка Василя Менка, мого сусіди по дачі і доволі близького приятеля. Він саме грав у карти з кимось із літераторів. Гра називалася «Дурним із генеральськими погонами», якраз у стилі сатиричних п'єс цього талановитого драматурга. Сенс її полягав у тому, щоб виграти картярську партію, приберігаючи під кінець дві або й чотири шістки. Як найдрібніша карта, шістки дуже перешкоджають виграшеві Вони є тяжким баластом Отож, якщо тобі вдалося вийти переможцем, приберігши на сам кінець дві шістки Ти вішаєш їх партнерові на плечі, ніби погони І він дістає звання генерал-дурень Якщо ж ти спромівся приберегти аж чотири шістки Що надзвичайно важко, твій супротивник стає маршалом дурним Як тільки літак почав падати, настала невагомість І ось я бачу Попід стелею салону, власне, нею став правий бік літака, пливло дволітнє дитя. За ним із зойками та примовляннями поспішала молода мати. Та найефектнішою була сцена. Салоном ширяли дві карти, а їх намагався наздогнати вже вельми немолодий козарлюга Василь Менко. Він борсався в повітрі, відчайдушно вигукуючи Мої! Мої! Бачите, скоїлося лихо, виграв вже, виграв, можна партнерові на плечі накладати, а тут чорти їх вихопили й понесли. Сьогодні, думаючи про це, я пригадую відчуття тривоги, що заполонило мене того ранку, коли німецька розривна куля влучила в мій поперек. Тієї ночі мені було страшно, тільки в цю ніч і цей ранок, хоча здавалося, вони нічим не різнилися від інших. Мабуть, у кожній людині живе дві людини, видима і невидима. Або людина тілесна і людина ментальна. В комусь переважає тілесна основа, в комусь ментальна. Ментальна людина знає те, чого не спроможна знати тілесна. Вона несе в собі досвід вічності, а тілесна людина разом зі своїм біологічним комп'ютером-мозком несе лише досвід короткого перебування в даній космічній сфері. Дар передбачення належить ментальній людині. На ментальному рівні я і Менко не отримали інформації про небезпеку. І через те квазітрагічна очевидність, що вразила інших, для нас лишилися тільки неістотною пригодою. Прибувши до цілинограду, ми розпочали виступи. Було на 17-го, та виглядало, що з усієї письменницької бригади читачі знали найліпше мене. До мене зверталися запитаннями, мені адресували численні записки. В них йшлося про роман «Вітер в обличчя» і «Остання шабля», що були на той час видані в московських видавництвах великими тиражами. В Росії вони були так само популярні, як і в Україні. Цим я лише констатую факт, не вважаючи популярність наслідком художньої досконалості. Втім, про своє теперішнє ставлення до цих творів я вже говорив. То був типовий соцреалізм. Так я тоді бачив життя і так про нього писав. Та, мабуть, щось таки знаходили читачі в моїх романах, якщо в бібліотеках записувалися на них у черги. Те ж саме діялось і в цілинних районах. І саме ця обставина занепокоїла когось із моїх компетентних кураторів. Я не припускаю, що міг вплинути хтось із літературних колег, аби задовольнити підігріті заздрщами амбіції.